Amundu hotxak entzuten ari zarete eta esaten ni zuen nizuen honen ostean Fakun izan geho genuela eskapenako kidea telefonoaren bestaldean eta hala da, arratsaldeon, Fakun Arratsaldeon, Mikael Eta bueno, esan dut, erdiaz matu dut, baina, eh, bueno, eh, ez nintzen oker zeren Euskal Herriarekiko elkartasun astea zitzein behar diguzu aurreko horrein dela bila ere bai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 bai eskolpreso politiko entzako, bai katalunia entzako, bai eskoderriko eskolpreso politikoan aldeko eh, amnistia eskatzeko elkarretaratzea burutu, burutu zen jonden asteburuan. Gero eh, Buenos Aireseko erdigunean eh, diagonal norte eh, izeneko etorbidea ba, mostu egin zuen bertako EHLek, ek be, mostu eta pankartak ikurriñak eta eta eskolpresoan aldeko banderolak zabaldu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 E, Taldi bakoitzak gauza bat zen azieran pesatuta zutena eta, eta ondoren ba, martxan asmatu edo, edo pentsatu edo bururatu ziren ekimenak jagi kanpo kampo eta, eta horregatik, bueno, aztea ba, normala den ez azteaguneko astea izan zen, baina, baina az, az, e, azteazi baino lehen ja iragarri zituzten hainbat ekimen.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 ba euskaltzain argazkiak, ikurriñak eta aldarriak e, ba, ordu, ordu betez izan, zut, izan zituzten kale horretan, eh zen bizko bueno, geliteuzen informazioa eske eta eta arratsalderako bueno, eh eh herri da, eh konzertua estaba bueno, e, e, den eskutik e, izan zen itzaldia errira elkarteko kidea eta eta ondoren Mikel Márquez, eh Mikel Márquez, bueno, eskal musikariak que eh parte izan zuen ekitaldian eta kontzertuan. Eta eta bueno, gauza gila Italian gauza pilla bat, Milanen eh piku tapiku ekitaldia gurutu izan ziren. E, bai, eh autogestioa au ta e, etxe okupatuetan edo gaztetxeetan izan direnak baita e, o, instituziotan, institutuetan, hauda. Eh, balde zuzan eh, eremuan, hau da, habia dure handiko trena, pairatzen duten herritarrekin bildu izan dira, bildu izan dira, ezkerabertxalikok eh, ideak, niko morenoren kasua bibidez, bertako alkate, bertako herritarrekin, gero Milan, eh, udaletxeko, hainbat ordezkarikin, bildu zen eh, moreno ere bai, orduan, eh,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 Bueno, Buenos Aires eta Mexikon eta Europako eh Amريكا Dinamarkatik eh Italiaraño, Suitzati que eh, más Orduan irudikatzen dugu E, oso eremu zabal batean Euskal Herriaren berri eta Euskal Herriaren borrokaen berri izan dute bueno, milaka eta milaka e, erritarrek. Gainera momentu hauetan, ba, Euskal Herrian dagoen e, egoera, egoera politiko berri horrekin ba, oso garrantzitsua da ba, oso garrantzitsuak dira horrelako ekimenak eta elkartasun e, hori adieraztea eta argi ikustea e, ba, ba, munduan zehar, ez? Ba, eba, ekusten dugu Espainiako gobernuaren jarrera zein izaten ari den, Eata, eta, bai, azken batean, elkartazuna kampotik et, etorri berda, badakigu herri txiki bat garela, e, ba, inguratuta, eta gainera, ba, inguruan daukagun ezia zergatzeko zaia egiten zaigu, bai, informatiboki, bai, e, bueno, e, arlo guztietan, eta está bueno con Tuán Artsenba du eh ser ser la Liga que tiene de vivir en Madridetik ba bai gero ta garrantzia gehiago izango du eta izaten izaten du ba Campoti que Torres etorcense eta bertan jasotzen duguna se orain etorrico da vuelta está etorrico dira yeah. Eh, eragileak eh, kanpotik, eh, bertako esperientzia jaso eta, eta ekarri eta, eta bueno, orain el, lan egiteko momento izango da eh, batez ere elkartru gatzeko informaziori eta eta bueno, amaiera hitzela emateko ba, larun batean eh, zapatu honetan, eh, Milanen izango den eh, manifestazioa ralduian parte hartzeko gombite eh, luzatu du duazkapenak eta eh, Badakigu etxera telkarteak autobuz bat antolatu duela gipuzkoatik irtengo dana. Eh, hain bat eh, lagunek eh, egazkin txartela, ja eskuan daukatela, kotxez, joango direla beste amarnaka. Orduan, eh, bozo potente izango da Eskal Herritarren presentzia Milanoan, larun, larun bat honetan. Eta, eta bueno... Ba, naiz eta e, Espainiako komunikabide, komunikabide gehienetan e, in, inoengo argazkirik ez, inoengo be, titularrikez, berribik ez eta ipamenik ez badakigu anai arreba asko ditugula munduan eta naiz eta komunikabide txikiak izan gure ba, lekutsua izango dugu egingo bueno, e, e, e, e, e, e, e, e duten e, kroniketan eta eta saiatutako gara ezta eh, bosgoraioa pizten eta handitzen eh, bertatik eh, etorriko zaigun alisteak ah, gero sare sozialen bidez bai twitter bai facebook eta eta bueno emailen bidez ba bueno zara tasko ta eh, egiten saiatutako gara larun batean batez ere hori mundu virtual horretan be bai presencia <laughs> gero ta garranchi zoradela eta mm -hmm. ikusten dugu eta Eta bueno, gure arezko Granucho bat eh gara e, jartzen eta eta bueno, hiera e, Euskal eta eh e, eta ezkerkiarrok merezi dugun lekua eh dugun munduan eta eta batez ere Europa. Eta ipatzen zenuen ba, elkartasun haste hau elkartrukatzerako parada ere bai ematen duela, zeren e, okerrezbanago ba, Euskal Herritikan hainbat e, mugimendu sozialetako e, ordezkariak jundira, e, ba, ipatzen zenuen baldizusa eta abiadurandiko trenaren aurkako borroka bertan ematen dena, e, eta emendikan ere, ba, batera giletatik jendia junden da, askenian horretarako e, ere balio du elkartasun azte hau, ezagutzen e, eko ezagutarazteko Euskal Herrian gertatzen dena, baina baitare ere ezagutzeko eh herrialde desberdaien borrokak, ez? Bai, noski noski, herri e, mugimendoren barruan arlo arlo zor egiten dugunok, ba e, aipatu ditudian ekimenetan bai internazionalistak eh e, askapena askapena eh eltartzen e, kontrako ba ekintzaileak Ezkerabertzaleak, Errira, Etxerat... Eh, de, ahaztuak, memoria historika oso berrantzitua ahaztuak... Eh, ahaztuako ko, ko, eh, kolektiboko jendeak... Eh, Italiako alcate batekin bildu eh, ziren mazaraboton errian... Eh, eta bertadintzen ziren Partizanen zarraskia eh, handienak... Eta eta hor daukagu, ez da izpidioa ikusteko... Ezo zurrun, ez da zinba kilometro, zinba itan, zinba tordu gaskiñez ba, dauden eta zer realitate sente ze antzekotasunak egitsen ditugun e, errealitate horretan eta eta memoria historikoa lantzeko m, ba aurkitu bertako e, errealitateren berri izan eta bertako, bertako esperientziak ikasi asko asko dagoela eta bakoitzak bere, bere arloan estado 60 60 50 pertsonako hitzaldi batean Baina, baina bertan jasotzen den experiencia eta elkar oso oso garrantzitsua da. Biño testa, eh, Astoa, eh, Astoa ke lkarte koentsat, eh, hori izan izan berko zen eh, oso oso experiencia eh, abez abez garria. Barcelona eh, eh, euskal eta Kataluniako preso politiko nalde Kimen Balburutzea oso garrantzitsua da. Herrira herrira elkarte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 <laughs> bueno, ikusiko, ikusiko, hondiño, hondiño duan bezala, eh, nahiz eta amaitu, ba, jasotzen ditugu ekimenak, eta eta, eta, eta milanoko manifera den ostean, ja, ziko gara pentsatzen, baina, baina, baina, bueno, ikusiko, ikusiko da, guztatuko ditzareak azken izatea, ez da, beste, beste bat merez, egin mereziz izatea, baina, baina, baina, bueno, ikusiko dugu, eta zeitzure ze mango diogun, Batez ere, eskolarriaren lagune, lagunek eh, haiek eh, proposatuko dutela, haiek eh, izango dute itza eh, datorren, datorren urteko ekimenak antolatzeko eta, eta prestatzeko. Orduan, eh, bueno, blaster, balorazioa egin behar dugu, eh, bota dutzen baki bat, gutxi eh, gutxigora beraz gainetik zenbatu ditugun eh, ekimenak, laura behar eta bi, baina lakinaiko dugu, zenbat, zenbat herritar eh, herritarrek parte hartu duten zenbat kontatu gainera labateko manifestacióna miran izango, izango den manifestzioa. Ordu eh, datozen eh, asteotan valorazioa momentu izango da eh, irakurketak eta, eta zan du, zan dugun bezala bat informazioa jaso, eh, lasai eh, pazientziarekin eta Eta, eta, bueno, ja, aziko gara pentsatzen datorren urteko el, zaztiberren elkartuzun aztea. Eta hori baino lehen, hemendikan bi astera berriz eh, ikusi ez, baina berriz elkarrentzungo gera ez, Facun? Bozo, hondo, nahi, nahi duzunean eta gustora, gustora nago zuen, zuen uinetan eta ta nahi duzunerako, hemen orkutuko nago Ba, Fakun mi eskerre eta horrengor arte. Bale, mi eskerre zua, hondizan.